În Binecuvântează! Cel ce este binecuvântat, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și totdeauna și în doi. Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini, și Sfântă Biserica Ta o păzește-n dracul veacului. Sfântă născătoare de Dumnezeu, ești ce Și mai cinstită decât ferul bimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit. Slavăție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fururea și vecii vecilor, amin! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Părinte, binecuvântează! Ceea ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru Grăciunile Preapăratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot Lăudaților Apostoli, ale celor dintre Sfinți, Fărintele nostru Nicolae, ar fi Episcopul Mirelor Lichiei, oprotitorul acestei sunlocași, a cărei să asevărșim astăzi, ale Sfinților Cuvioși Siloana, Cunitul Ionași cole ale Sfântul Ierarh, al de la Cerita și ale Sfântului Puvios, Dimitrie cel Nou, cu sfinților dreptilor dumnezeiești, părinții al și anului și tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru de cele sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sejše